Носять від нього воду, і все поять її. Зустрічають досвідок із радісним почуттям, що порятували таки ж її. А коли сходить сонце, то виявляється, що носили не воду, а пісок, та ще й решетом. А вона як конала, так і конає в неволі. Зайшли на подвір'я. Мати чекала кулуваріт. Після вечері Василь довго стояв, опершись на хвіртку, і вдивлявся в чисте весняне небо. Вечір переходив у ніч, ніч у досвідок. А потім лежав горілиць на ліжку і дивився у вікно. Почув сигнали районного радіо і чомусь зрадів. Слухався голос диктора. Не здивувався, почувши голос Ляшка. Шановні земляки, я закликаю вас голосувати лише за блок комуністів і соціалістів. Ви ж бачите, до чого довели нас ці демократи. Ви ж знаєте, у якій прекрасній батьківщині ми жили. Обіцяю, коли ви проголосуєте за мене, вести цілеспрямовану роботу за відновлення СРСР, зміцнення дружби народів, зміцнення наших колгоспів і радгоспів. Я не допущу розкрадання і приватизації народного добра. Буду всіляко боротися за надання російській мові статусу державної, бо це мова великого єднання за повернення наших святинь, червоного прапора, п'ятикутної зірки, серпа і молота. Бандерівська символіка буде знищена. Наша батьківщина – Радянський Союз. Гримливі звуки маршової музики завершили той монолог. «Брешеш, псюку!» – тихо сказав Василь. Господь не дозволить більше, щоб Сатана знову розвішав свої криваві знамена. Батько прочинив двері. Доброго ранку, сину. Ти вже не спиш? Доброго ранку, тату. Коло клубу хтось потрощив пам'ятник Леніну. Народ гуде, що це зробили твої помічники разом з тобою. «Навіть червоні біси інколи надихають своїх слуг на правильні вчинки», – засміявся Василь і встав. За вікном голосно заспівав півень. В тому було щось веселе і комічне водночас. Левко Калита їхав новенькою білою волгою селом. Цей презент він одержав днями від Петра Ляшка. Спину приємно лоскотало нове м'яке сидіння. Опустив скло і вдихав п'янки пахощі літа. Легка посмішка раз по раз з'являлася на його виду. Пригадав виборну кампанію. Скільки зусиль доклав, щоб люди проголосували за Ляшка. Сам їздив із скринькою по селі, Вручав бюлетені і показував – оцього цього викресліть, а цього оставте. Або давайте краще я викреслю сам, щоб помилково ви не зробили навпаки. В Богодухівці зібрано лише якийсь десяток голосів за Святненка. Знав усіх саботажників і відповідно реагував. Нехай ось прийде осінь, та зима. Вони відчують, що означає йти проти течії, Відчують і літом, коли прийде пора молотити зерно колгосників. Райцентр здебільшого проголосував за Святненка. Але що той райцентр проти стількох сіл? Комуністи пішли у наступ. Калета чекав наказу, коли вже треба діставати із сейфу червоно-синій прапор і зривати ту жовто-блакитну ганчірку, що висить на колгосній адміністративній будівлі. Увімкнув приймача. Почув, Боже, великий єдиний, нам Україну храни. Казав, що сохранить, Калита риготнув. «Щоб вона вам боком вилізла, та Україна!» – вимкнув радіо. Повернув у бічну вуличку. Тут прокладали асфальт до траси. Таке веління районного начальства. Ляшків брат не повинен грузнути машиною в болоті. Двоповерховий котеч, що з'явився недавно, височив як фортеця. Ще недавно тут стояв невеличкий будинок, боляшок старший не належав до дбайливих господарів. В проміжках між великими запоями їздив по селу на подарованій братом Волзі і полохав курей. Його кудись возили вже сини, кодували, але того вистачало ненадовго. Такі ж фортеці з'явилися і на подвір'ях синів Ляшка-старшого. Того вимагали кланові традиції. Голова вийшов з машини і привітався. «Дивіться мені, хлопці, старайтеся, щоб все було важурі, бо сам Петро Петрович цікавився, як ідуть роботи. Він скоро приїде, то треба щоб дорога була вже готова. «Стараємося!» – почув у відповідь. Знову впорхнув у кабіну і вирулював на центральну вулицю. Обіч шляху прошкував Павло Святненко. Хотів був промчати повз нього, але той зупинив калиту помахом руки. «Ви щось хотів?» – кинув, не дивлячись на Святненка. Хотів. Учора возили газ по селі. Усім на подолі завезли, тільки чогось Ганні Павліні не дали. Чогось їй нема у списках. А я звідки знаю, риготнув Калита. Газ вже возять з району, а не з ферми чи з поля. Добре ви знаєте, бо це ваша робота, ваш наказ. Дивіться, не перестарайтеся. Бо часи таки ж не ті. Пішов ви, знаєш, куди? Не здогадався, думаю, куди. Чи здогадався? Сидіть тихо. Скоро будемо знову садить їх, як редиску, головами в землю. Калита знову реготнув Цю фразу він почув від Петра Ляшка, коли вони гучно святкували його перемогу в Калиновому гаю. Гула земля от того феєрверку. Із області приїхали спеціалісти і влаштували ті спалахи над нічним лісом. Не лякай, то і сам не будеш боятися, без напруги кинув Павло Максимович. Я ні тебе, ні твоїх червоних соратників не боюся. Як не боялися, ні мої діди, ні батько. Ви, повзуча гусінь. Він рушив, а калетало йнувся йому на вздогін і натис на акселератор. Машина зірвалася з місця. Повернув на Савине поле. Мов би вперше дійшов з місць цих двослів, то поле Василевого прадіда Сави. Праворуч була лісосмуга, а ліворуч, скільки бачило око, тяглися зелені гони буряків. Його погляд перечепився за чорну хмару, що повзла із залізом. Вона швидко рухалася і на очах темнішала. Зірвався вихор і полетів полем. «Зараз буде гроза», – сказав голос, відчуваючи, що роздратування, полишене зустрічу Святненком, не минає. «Я тобі контра покажу». Ти в мене не так забалакаєш. Вітер вдарив об вітрове скло з такою силою, що здавалося понесе машину, як перекоти поле. Коли та загальмував і враз почув гул, що ближчав і сильнішав, так, мов би, злетіли в небо десятки літаків. Вітер гнув дерева. А потім Калита побачив лавину, що сунула прямо на нього. У ній було коріння дерев, дроти, паліччя. Смерч вистрелила в голові. Миттєво вискочив із машини і заліг у посадці, вхопившись за стовбур дуба. Замить почув тріск. Його машину понесло полем, як іграшкову. Вона котилася, перевертаючись з боку на бік, тріщало скло, відпали дверцята, бо він не встиг їх навіть зачинити. Калиту ковтнула ніч. Повз нього і над ним сунула лавина сіна, соломи, дерев, шматків цегли, шифер, бляхи, летіли в повітрі колоди, як сірники». Світ почорнів от куряви і того, що літало в повітрі. На нього, мов би, впала частина ставка. Спочатку його прикрило хвилею, а потім він почув здичавіле жаб'яче квакання. Жах скував чоловікові руки і ноги. Здавалося, той страшний суд тривав не якихось п'ятнадцять хвилин, а вічність. Коли побачив ясне сонце над головою і порозкидав палічя, коріння дерев і вибрався, здалося, що це був сон. Але коли вийшов на дорогу, серце заскімлило од болю і жаху. Побачив чорні, неначе стерті чиєю смугутньою рукою поля, вирвані дерева, знесені лісосмуги. Його біленька нова волга нагадувала зіжмаканий цупкий папір. Щось знову заскімлило в душі. Плентався басоніж до села, не міг збагнути, як його визвів той смерч із черевиків. Чим ближче село, тим більша тривога. Оступів, побачивши на шляхах дахи, повалені електричні стовпи, а потім зірвався на біг, довго мацав поглядом свою садибу, шукав будинок, але оздрів лише вцілілий вугол, схожий на цегляний стовп. Від сараю, гаража, літньої кухні, саду теж була велетенська купа цегли впереміш із гіллям і корінням. Страшний зойк вирвався із його грудей. Біля поваленого паркану побачив єдину живу душу ту стояла старенька вчителька Євга Павлівна і розпачливо дивилася на ту моторошну руїну, яку обернулося село. Зиркнула на босого калиту в мокрому одязі, обвішаному жабуринням. І позадкувала. Він переступав паркани, вивержені дерева, і все пробирався до того терловища, що ще кільканадцять хвилин тому було його садибою. А смерть дійшов до ставу, зірвав із самісінького дна частину плеса разом із його мешканцями і переніс у поле коло садиби святненьків зупинився. Лише підняв копицю сіна, розніс її полозі, смикнув старі яблоні, горіхи, похитав молоді дубки і, мов би, наштовхнувшись на якусь гальмуючу силу, полетів через берег, через розь до Грицька калити і там наробив бешкету. Павло Максимович Коло свого двору роззирнувся на той чорно сірий світ і перехрестився. Ганна теж вибігла з повітки і поклала хрест на груди. Стояли колотину і дивилися, як вітер розхитує верби та осокори в берегах, до них навідався лише вітер, син всезнищуючого смерчу, що нещодавно знищив нещадну Богодухівку яка з'явилася коло Росі понад 800 літ тому з волі Святого Духа.